Hi havia una vegada un bosc encantat. Heu vist un bosc encantat? Una vegada. Era un lloc màgic, però perillós. Ostres. No has trobat l'Elsa rara, tu? L'he trobat com l'Elsa. He sentit una veu. Una veu? Què vols dir? Fa veu cap als cingles! Surto volent! Ja en tinc! el regne. No està segur. Has de trobar qui és que et crida. Potser sap coses. Jo vinc amb tu. És normal. Ah! La màgia és molt seductora. Sense tu potser hi quedarà atrapada. Protegiu, Arandel, costi el que costi! Jo confio en tu, Elsa, més que en cap altra cosa del món personatges magnífics i brillants que tenim aquí a casa nostra i que podem veure al cinema. Més d'un ja sabrà de què parlem. Pel·lícules d'aquelles que de ben segur que us a tots i que heu vist i que no necessiteu excusa per anar al cinema per portar les criatures, perquè encara que sigueu gent adulta, podeu anar-hi sols a veure pel·lícules com aquesta. Són peces magnífiques que avui parlarem. Són cançons, o música que parlarem amb en Ale exactevol, i a través del nostre espai i que ens condurà la informació sobre el cinema per a la fregilla que cada setmana. Un cinema per l'Afrugit que ens porta un parell de pel·lícules. Àlex Ceballero, bon dia, benvingut. Molt bon dia. Gràcies per estar nosaltres un cop més. Anem a parlar d'aquestes dues pel·lícules que veieu. Òmbiament hem entrat amb en el tráiler en català, perquè també la podem veure en la nostra llengua, també es pot veure en castellà. No sé si en versió original o subtitulada aquesta no la feu, no? No, no. aquesta no. no. Per perquè està congelada, poder, no? Frozen, això? No, passa que ja serien masses combinacions i ja poder... parlaríem vosos nosaltres mateixos. Molt bé, doncs parlem de... Aquestes dues pel·lícules, Frozen 2 i Paràsitos, les dues pel·lícules que podem veure aquest cap de setmana, des d'avui de dijous, de fet, i fins uh, diumenge al vespre. Per quina vols començar? Suposo que per Frozen, no? Sí, comencem per Frozen. Què és Frozen 2? O hauríem de recordar la gent que era Frozen 1? Sí, doncs hauríem de recordar que era Frozen 1, que era el reino de hielo. De fer la pel·lícula, curiosament aquesta es va estrenar com el reino de hielo, la primera part. Aquesta segona és el reino de hielo 2, però ja s'estrenava directament amb el Frozen 2, que ha sigut molt més fàcil de publicitar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 diríem, qui no ha vist eh, una motxilla, per exemple, un jersei, una bufanda, allò que sé, qualsevol cosa que et puguis imaginar, joguines, eh, totes les que vulguis, qui no ha vist eh, el Frozen, l Elsa Lana per tot arreu, no? Perquè ha sigut una cosa econòmicament super rendible per la Disney. I ara mateix, estrenant-se la pel·lícula com s'ha estrenat a finals de novembre, recordem que està en segona setmana d'exhibició, doncs en qualsevol botiga que vagis trobaràs també, tornaràs a trobar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 la la primera frase, no, que això molta gent dir, no ho sap, està basat, està inspirat, podríem dir, d'una manera lliure, amb un conte d'en Hans-Christians Andersen, un conte dels moltíssims que va escriure Andersen, un dels clàssics amb, de, amb els germans Grimm de les contes dels contes nòrdics, bàsicament eh, és una, és, doncs, és una, una adaptació d'un dels seus contes que es deia La reina de les neves La reina de les neves, recordem, és la Elsa, que té uns poders especials amb un món que ha quedat congelat, això en la primera part de la pel·lícula, no? I l'Elsa, l'Anna doncs en Christophe, que és l'amic, el noi de la pel·lícula, que és aquell aquell muntanyeng, aquell txinyat aire, diguem, de la pel·lícula primera, l'Olaf, que és aquell ninot de, de neu, que de fet és la part còmica, diríem, de la història, i les l'Esbén, que és el, el Ren,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 Precisament parlant de, de música, tot i que varia no, de llocs, perquè, esclar, la, la banda sonora original no és el que es podrà escoltar aquí. En aquest cas, a la banda sonora original, tenim una, una de les millors cantants americanes dels darrers anys, de, de, de cantar com és Cassimus Graves. Aquí sentim amb la cançó de la pel·lícula, aquest uh, tema Always Found. I en canvi aquí doncs, eh, haurem d'escoltar de, en, en David Bisbal, no sé si es eh, barregen les dues bandes sonores, en David Bisbal canta el Mucho Más Allá, que és aquesta cançó que també podem escoltar de, de fons un moment i que farem servir després per acabar la, la xarrada sí. amb, amb, amb l'Àlex. Bé, aquí, aquí tenim el fenomen, diguem, de les pel·lícules d'animació, sobretot de la, de la productora, de la Disney, eh, que té, diguem, eh, bé, bé, bé, per bon costum, al doblar les pel·lícules al català és possiblement l'única distribuidora que pràcticament per norma no va fer amb el rei León, perquè era una pel·lícula que era molt complexa, i fi, tot la van voler estrenar quan tocava i no es va doblar, però normalment les pel·lícules d'animació, totes elles, eh, presenten una versió doblada al català, no? Això representa que la pel·lícula, només per l'estat espanyol, s'ha de doblar dos vegades. S'ha de doblar en castellà, s'ha de doblar en català. Quale, no sé si la fan aquí en Bousquera. No ho no tinc, no li... no tinc present. Uh -huh. No ho tinc present. En català segur, perquè a més... Hi sí. ha tu... ja demanda. Ja ha demanda i suposo que hi ha una línia de subvenció de la Generalitat que deuen tenir un acord amb la Disney perquè això passi, però és un prestigi uh -huh. que les pel·lícules Disney estiguin en català, no? altres distribuïdors també ho fan, però menys. Disney és la que té, diguem, més, més actitud per fer això, no? Llavors, el que s'ha de doblar dues vegades, s'ha de en castellà tota la pel·lícula, Disney acostuma a doblar les cançons i tornar-les a gravar en cada país amb, el seu, amb les veus del país i amb l'idioma del país, i això representa un, altre, un segon esforç, que és doblar l'argument, doblar els diàlegs, i a part tornar a fer les cançons amb les veus de cantants del país. Però deuen tenir els drets i deuen cobrar un paston per haver-ho fet, sí. i segurament venen molts més discos dels que es va dir en el fos la banda sonora original, crec, no sé jo. Cal, sí, cal, cal suposar que sí, diguem, fins i tot la Disney ha tingut eh, entre cometes en plantilla alguns cantants coneguts eh, espanyols i cantants eh, femenins sobretot que han posat veu a diverses pel·lícules de Disney a les cançons no? ara no me'n recordo el nom però una de les més conegudes eh, cantants que va sortir d'Operación Triunfo La Gisela La Gisela perquè... també està amb aquesta banda sonora exacte, La mm -hmm. Gisela, al ser, ser catalana Eh, és catalana, eh, pot doblar el, les, les cançons amb els dos idiomes. Uh -huh. eh, i, però en català no s'ho trobar, no? No i això. La pel·lícula es canta en català? Jo no l'he vista, la pel·lícula, però jo, jo diria que sí, la pel·lícula va uh -huh. ser catalana, les cançons seran en català. Sí, sí. Una cosa és lo d'en Bisbal, que no sap sé pas com li al final, perquè d'allà ja diré, no, és que no hi ha la pel·lícula. Jo crec que David Bisbal el que interpreta el tema final, el de, el de les lletres, podíem dir, no? Uh -huh. Perquè la pel·lícula, avisem, eh, no s'acaba quan sembla que s'acaba. Ah. és dir, eh, aquest costum que és un, un, una mala costum a m'ho entendre perquè hi han 10 minuts de títols de crèdit al final de la pel·lícula 10 minuts, i t'has d'esperar 10 minuts que passin les lletres perquè al final hi ha coses no explicaré el que hi ha, però hi ha coses és, és una cosa realment increïble què costuma passar? que el que no ho sap ho, quan surt la primera lletra possiblement es queden a escoltar la cançó amb Bisbal si hi va al final i quan acaba la cançó amb Bisbal tothom em... fot el camp però no, no s'acaba aquí la pel·lícula, no? Eh, I això és complicat, perquè la gent se'n va del cinema. Ja Llavors resulta que quan surt les escenes finals, aquests afegits que fan, no els ve pràcticament ningú. També hi ha algun, cine, algun cinema que té el costum de tallar per allò on vol. Mm -hmm. Cosa que, evidentment, no s'ha de fer. Però, ja te digues és una mica problemàtic. En aquesta pel·lícula sí que hi han coses al final de la pel·lícula. Ja ho dic, perquè ja ha gent que a vegades demana, eh, que hi ha alguna cosa final i a vegades no ho deman i es queden allà 10 menys mirant la, la pantalla negra i s'ha acabat, s'ha acabat. Doncs aquesta sí. I el que em deia, s'ha de doblar dues vegades, s'ha doblat en castellà, s'ha doblat en català. I les cançons, normalment la Disney, també tradueix les lletres de les cançons, perquè les cançons tenen a veure amb l'argument, de manera que els nens no han de llegir uh -huh. eh, la cançó en anglès, no?, que és una cosa que també trobo que està molt bé. Doncs déu -do tot el que ens explica aquí ara l'Àlix d'aquestes pel·lícules, d'aquesta banda sonora, sens, sens dubte que serà la pel·lícula del cap de setmana, com ha dit ell, la pel·lícula d'aquestes festes Frostwood 2, la podem veure En moltes sessions, Àlix, us heu ben lluit, eh? perquè fins a 6 sessions feu d'aquesta pel·lícula. Sí, sí bueno, una, una, una de les condicions, Disney, evidentment, per poder fer la pel·lícula eh, molt pròpia a l'estrena, el nostre el 22, no el si no recordem, el 23 de novembre. Per tant, està en segona setmana d'exhibició. És que has de fer moltes sessions no te la deixen per fer un passi, evidentment perquè hi ha cinemes que l'estan fent eh, 10 o 12 vegades al dia, perquè que fan amb diverses pantalles fins i tot en diverses, diverses sales a la vegada no? la pel·lícula és el boom del moment, està en número 1 tot aquí i des que es va estrenar, evidentment continuarà, jo crec, fins que s'estreni la Guerra de les Galàxies eh, suposo que la desbancarà en el seu moment pel fet de que portarà un mes la pel·lícula en cartellera però de moment és, evidentment, el número 1 està batent rècords a, arreu del món uh -huh. està ten rècords aquí també a l'estat espanyol i a Catalunya com no. I per tant, doncs, se suposa que es mantindrà en aquesta posició unes tres o quatre setmanes que el colo jo després evidentment amb estrenes de Nadal, com serà eh, la Guerra de les Galàxies, la, la, la per Nadal.dals sí, sí, sí, sí. la que toca. Ara s'estrenarà també els àngels de Charles, serà Jomangi, s'estrenarà eh, mujercites, aquesta la farem d'estrena, eh, nosaltres ades a Palafrugell. s'estrenarà Cats, que és el musical, l' de, del musical Cats totes aquestes mm -hmm. pel·lícules i alguna altra que no amb el cap, don seran les pel·lícules del Nadal per entendre. Molt bé, don unes sessions que comencen ja avui mateix a dos quarts de vuit de la tarda en castellà, eh, aquesta pel·lícula de Frozen 2, demà divendres hi han dues sessions, en català a les cinc de la tarda en castellà a dos quarts de vuit del vespre, dihabitat també dues sessions a les 5 de la tarda en castellà i a dos quarts de del, del vespre en català, mentre que diumenge la darrera projecció és en eh, català a les cinc de la tarda, per tant combinant ...tres passes en cada, en cada un dels, dels idiomes. No sé què més podem dir de, de Frozen 2... ...només que disfruteu de les cançons i de la pel·lícula... ...i sí que, escolta, sembla que no tinguem temps... ...per parlar de l'altra pel·lícula que podem veure aquest, aquest cap de setmana... donant aquests quatre dies, que és Paràsitos... ...una pel·lícula de Bong Joong-ho. Bong Joong-ho, de Corea del Sud. És un director dat de 50 anys. Pel·lícula sorprenent. Pel·lícula sorprenent, mm. un èxit absolut inesperat de taquilla premi palmador millor pel·lícula del festival de cans d'aquest any uh -huh. i una pel·lícula que està donc tenia un èxit extraordinari uh -huh. eh, com a pel·lícula diríem bastant sorprenent per tant la pel·lícula absolutament recomanable i de la qual no cal jo diria o no és necessari explicar gaire cosa perquè la sorpresa veure la pel·lícula està molt bé, ja eh? avanço que està molt bé i és una pel·lícula realment molt interessant. Doncs podrem veure aquesta pel·lícula dijous, divendres i dissabte a les 10 de la nit i el diumenge a dos quarts de 8 de la tarda, oi? Doncs, sí. doncs perfecte, ens has parlat de les dues pel·lícules, uh, veig que mm, hi posava Palma d'Oro al Festival de Cans i poses? O sigui que ha guanyat el sí, premi? Sí, sí, la Palma d'Oro, el primer premi sí, és, sí. El, és el premi més important del Festival de Cans. exacte, sí, sí Carai, tu, doncs, Però, escolta... és la millor pel·lícula, és una pel·lícula que ha inclús uh, bueno, en altres països evidentment s'ha triomfat molt i que uh, que anirà, suposo que anirà els Oscars i principalment serà una de les, de les mm -hmm. favorites per, per guanyar-lo veurem, veurem, veurem a veure, tu, escolta, que tremoli la moda perdons, no. Home, ah, per per mí som marés, la veritat,atge de que sí. Àlex, la setmana que ve t'esperem també perquè ens façin cinc centímls de les pel·lícules que podem veure quan ja teniu un cinema pràcticament cada dia a partir de quan, no? no com feu? Com La samana que veies descansem. descansem. Tenim tant activitats al teatre. Perfecte, o sigui, I serà que ens partir a de partir de la setmana, a partir, sí, els o sigui, si xecbors, el debut el 19. Uh -huh. Ja començarem llavors, si ja full-time podríem dir, moltes pel·lícules sí, ens podiem retrobar. Doncs ens retrobem allà mateix, quan tu diguis per, per continuar parlant de cinema per la Recordeu que cada setmana, des d'avui mateix dijous, a Frozen 2 i Paràsitos podeu consultar la cartellera, a la pàgina de Parà Cultura, òbviament, i a la pàgina del Cine Club en Garbí i també, si voleu, us ho diré. Me truqueu al 3042.12 i us diré els horaris de Frozen 2 i de Paràsitos. Gràcies, us deixo, com he dit, Àlex, amb mucho més allá la cançó de David Bisbal per aquest Frozen 2. Molt bé, gràcies. Gràcies a tu per venir. Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Puedo irte, déjalo Hay quien se arriesga, pero yo no Más de mil razones hay para seguir igual Oigo tus susurros que ojalá se fueran ya. Oh. No habla una voz. Eres un ruido en mi interior. Y aunque te oyera, y es que no, no hay más que hablar a Dios. Todo aquel que he querido está en este lugar. Perdóname, sirena, te voy a escuchar. Fui fija mi aventura y todo que ahí. Tengo miedo de seguirte y arriesgar y a ir mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá. que eres tú ya no me dejas ni dormir has venido a distraerme no me quieras confundir o tal vez es alguien que es muy parecido a mi que en su interior sabe que no es de aquí quedaría es más difícil según crece mi poder algo hay en mi interior que quiere ir mucho más allá Mucho más allá. Mucho más allá. Oh, no jamás allá No jamás All right.